Tempo de información local en Radio Flixpim. Semana de dura represión e movilización para os mariscadores e mariscadoras en carnet. Mejor división por corrupto e por ladrón. O mércoles 26 de novembro concentraronse ás 11 da mañá diante do edificio da Xunta de Ferrol. Ali conseguiron reunirse cun representante da Consellería do Mar, sen que esta conseguira satisfacer as súas demandas. Mentre a Asunta e o Concello seguen a marear a perdiz con vagas promesas de entregas de carné, a Policía Autonómica segue a reprimir a este colectivo nunha semana de forte despliegue policial. Súmase a isto a presión mediática, cando, por exemplo, os informativos da TVG califican a este colectivo de banda criminosa organizada. Ante isto, o colectivo de mariscadoras e mariscadoras sen licenza continuan a mobilizarse nas rúas en a mañá dos sobes 11 de decembro, estiveron apoiando a acampada que as traballadoras de Clinet do Servizo de Limpeza dos Arsenais manteñen no cantón fronte á porta do Arsenal. Na tarde dese mesmo día, 11 de decembro, confluiron todas e todos eles, os marescadoras e mariscadores sen carnet e máis as traballadoras de Clinet, na protesta de recibimento a Núñez Feijo. Informou Sergio e o pequeno monstro para os informativos locais da Libre de Ferrol. Novas locais, en Radio Filistín. A Radio Libre e Comunitaria, da terra de Trasancos, que emite Dende Ferrol.